בעזרת השם ידברך, ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, המשך תורות כ"ב כ"ג תורה כ"ב, חותם בתור חותם א. יש צדיקים כאלו שמבחינת לימודי השם, היינו שלומדים כביכול את השם, שנותנים לו עצות, והם הולכים בשליחותו לישראל להוכיחם ולהחזירם להשם ידברך ועל שם זה נקראים רגלין, על שם העצה. כמו שפרש רש"י, העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתיך. ועל שם העיריך, הנ"ל. וכשהשם נתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין צריך להיות דין תורה, ומחמת שם כביכול לימודי השם, על כן השם נדבך מתייעץ עמהם ומגלה להם הדין תורה שנגזר על הדור. והם מכסים זה הדין תורה וחותמים אותו בבחינת מעיין חתום, בכדי שלא ינקו ממנו החיצונים, שלא יהיה נעשה ממנו חס ושלום דין אכזרי. והם כשנתגלה להם הדין תורה הולכים ומוכיחים הדור כדי להחזירן למוטב ולהמתיק הדין. ואפילו בשעת מוסר נזהרין גם כן להכתים ולהסתיר שלא ינקו ממנו החיצונים חס ושלום. ועל שם זה הם בחינת חותם. חותם הרגלין, חותם הפנימי. ואלו הלימודי השם מוכיחי הדור מרבים שלום בעולם, כמו שכתוב בכל בנייך לימודי השם וגומר. כי הולכים לפשר ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים יתברך. בית. ואי אפשר לקבל תוכחה ומוסר ממוכיחי האמת הנ"ל, כי על ידי אמונה. כי האמונה היא בחינת ידיים לקבל המוסר על ידם. וזהו חותם למעלה מחותם הנ"ל. דהיינו, חותם הידין חותם החיצון. וצריך שמירה יתרה שלא יתקלקל חותם הזה, היינו האמונה, שהיעדי זה חס ושלום יוכלו לקלקל חותם הפנימי הנ"ל. ואז נתקלקל שלום העולם חס ושלום. ועל ידי קלקול האמונה חס ושלום, הוא בא לכפירות ולאמונות כוזביות ולכמה מיני ליצנות. ואינו שומע כלל המוסר הנ"ל. ועל ידי קלקול התוכחה והמוסר הזה באים גירושים וטלטולים, ונעשית מחלוקת בעולם להפך משלום הנ"ל. נמצא שעיקר האמונה היא חותם עליון של הקדושה. והיא כלליות הקדושה. ואז ישמע ויקבל מוסר הנ"ל וישוב אל ה' וירחמו. נמצא שנשמרת כל הקדושה על ידי אמונה, ונחתמת בבחינת חותם בתוך חותם. ג. ואי אפשר לזכות לאמונה שלמה כי אם על ידי שבאים לצדיקי הדור האמיתיים. כי כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור, שהם מבחינת השבעה רועים. שהם כלליות כל מנהיגי הדור והאמונה הקדושה. והעיקר הצדיק מבחינת משה, שנקרא על שם זרע ימיהם נא, כי רואה האמונה לתקנה ולהשלימה, והוא אחד משבעה רועים שבכל דור ודור. ד. ואי אפשר לבוא לאלו הרועים ולהתקרב אל הקדושה, כי אם על ידי הזוד די כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, הווה עז כנמר. וכמו שכתוב, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. כי יש רועים של הסטרא אחרא, והם גם כן מפורסמי הדור. וכופים אנשים לדחות שעבודיו, ומונעים ומתנגדים, ואינם מניחים להתקרב לנקודת האמת. ועיקר כוחם על ידי עזות, כי עזות מלכותא בלה תגא, והם כי כלבים בעזותם. ואין פני הדור כפני הכלב, בבחינת והכלבים רזי נפש וגומר והם הרועים. ועל כן אי אפשר להינצל מהם מתחת ממשלתם, רק כשיהיה לו עזות גדול מאוד לעמוד כנגד עזותם הרע. ויהיה מצחו חזק לעומת מצחם. וכן, אי אפשר להינצל מכל המוניים והחולקים והמתנגדים, ולהתקרב אל האמת, קיים על ידי עזות הקדושה. מעיין שולחן ערוך, סימן א' היי. Hey. וכן צריך האדם שיהיה לו עזות בקדושה כנגד עצמו, דהיינו נגד עזות הגוף שהוא עז וחזק כל כך בתאוות, ואין לו בושה מהשם נדבך. ועל ידי עזות הגוף, על ידי זה אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה להתקרב להגוף להודיע לו מהשגות שהיא משגת. כי היא תוכל להילקט בתוקף עזות הגוף, מה שהוא עז וחזק בתאוות. כי בוודאי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. אבל הגוף אין יודע מהם כלל, מחמת שהיא רחוקה ממנו, מחמת עזותו שהוא עז וחזק בתאוות. וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכחו, לשבר עזותו הרע של התאוות, כדי שעל ידי זה תוכל הנשמה לקרב עצמה להגוף ולהראות לו מכל להרע ומכל השגה שהיא משגת. שהגוף ידע ממנה גם כן. על כן, צריך עזות בקדושה לעמוד נגד עזות הגוף. והעזות בקדושה היא בחינת קולות בקדושה, כי כל הקולות הן קול צעקה, הן קול הנחה, הן קול שופר, הן קול זמרה, הן קול צדיקי אמת, ושאר כל הקולות בקדושה, כולם הם בחינת עזות בקדושה. ואפילו כל קשקוש המטבעות של צדקה, זה הכל הוא גם כן בחינת עזות קדושה ועל ידיהם משברים עזות הגוף ו. ועיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, היא הנשמה שהיא עצם הקיים לעד אבל היא רחוקה מבשרו וגופו מחמת עזותו בתאוותיו כנ"ל וכשמשבר עזות הגוף כנ"ל על ידי זה תוכל הנשמה לקרב עצמה אל הגוף, כי לא תהיה נלכדת בתענוגיו. ועל כן תוכל הנשמה לחזור על ידי תענוגי הגוף למעלתה לתענוגים שלה. והיא טובה להנשמה, שלפעמים נופלת ממדרגתה. וכשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי תענוגי הגוף. כי מאחר שהגוף גם כן טוב וכשר, אין הוא נלכד בתענוגים. ועל כן תוכל הנשמה לחזור על ידיהם למעלתה. וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בהגוף, על ידי הערות שהעירה בנשמה מקודם, תוכל עתה לזכור ולעלות ולחזור למדרגתה. וזה מבחינת מבשרי אחזה אלוקה, מבשרי דייקה. היינו שיראה האדם מגופו ומבשרו השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד כנ"ל. ועל ידי כל הנחה, שהוא בחינת עזות וקדושה כנ"ל, על ידי זה נשברת עזות הגוף, וזין מתקרבת ומתדבקת העצם להבשר, היינו הנשמה להגוף. וזהו, מכל הנחתי, דבקה עצמי לבשרי. זין וכן בכלליות בני אדם יש בחינת עצם ובשר, כי החכם האמת הוא בחינת עצם. מבחינת נשמה לעם שהם למטה ממנו. וכשהם בבחינת בשר אצלו, אז שומעים הקול הנחה, היינו קולו של החכם, ושובר את גופם. ואז על ידי זה יוכל להתקרב אליהם, בבחינת מכל הנחתי וכולי כנ"ל. אך לפעמים גובר חס ושלום העזות דסדרה אחר בפרט ובכלל, ועל כן החכם האמת רחוק מהם, ואין הוא יכול להעיר בהם ולהודיע להם מההשגות הנפלאות שלו. כי על ידי זה אין דבוקים העם לחכם כמו בחינת בשר לעצם. וכן הגוף רחוק כל כך מהנשמה, עד שאין הוא בבחינת בשר לעצם, ואין שומע הכל כלל. אבל כש, אפילו כשמתענח וצועק לה' מטבח, כי מגודל רחוקו אין הוא שומע רק קול העברה, ואין הוא זוכה לשבר עזות גופו על ידי זה. וכן אין נשבר עזות העם על ידי כל הנחה ותוכחה של החכם האמת. כי אין שומעין כי אם קול עברה. כי כשנתעורר קול דקדושה, נתעורר כנגדו קול דסית ראחה. והוא קול עברה, שנתעוררים העוונות וצועקים בקטרוגים חס ושלום. וצריכים לזה שימוש, לשמש את החכם, שעל ידי זה נעשים בבחינת בשר לחכם להידבק בו, ועל ידי זה יזכה לשמוע קולו, עד שעל ידי זה נתבטא לעזות דסית ראחה. וכן, על ידי שמשמש הגוף להנשמה במצוות מעשיות, על ידי זה נעשה הגוף בבחינת בשר לעצם שהוא הנשמה, ושומע קול הנחתו וצעקתו של עצמו, ויזכה לשבר עזות גופו על ידי זה כנ"ל. על ידי זה זוכים לבוא לשלמות האמונה שהיא כלליות הקדושה שמקבלים מצדיקי הדור האמיתיים. סוגריים, על ידי הנחת לקדושה שוברים עזות הגוף, ואז הנשמה יכולה להתקרב להגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת וכולי, עיינת שם. ח. בלבוא לעזות לקדושה הנאל על ידי שמחה. כי עיקר עזותו והתחזקותו של האדם להתקרב לעבודת השם נדבך היא על ידי שמחה וחדבה, בבחינת כחדבת השם היא מעוזכם. ט. ולזכות לשמחה על ידי תורה ותפילה שהם בחינת נעשה, בחינת נגלות ונשמע, בחינת נסתרות, בחינת ושמחת עולם על ראשם, שהם שתי הטעות שניתנו בראש כל אחד ואחד מישראל, בשעה שאמרו נעשה ונשמע, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה. יהוד. וכל אדם יש לו בחינת נגלה ונסתר, שהם בחינת תורה ותפילה. והעיקר הוא תפילה שיתפלל בכל פעם להשיג הנסתר ממנו, עד שילך בכל פעם מדרגה לדרגה. כי כל אדם לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, עד שיזכה בכל פעם לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר. שיהיה נעשה את זה בכל פעם מבחינת נשמע, מבחינת נסתר, מבחינת תפילה, שבחינת דברי התורה שהם סביבות כל מצווה שאינו יודע איך לעבוד בזה את השם יתברך, ובחינת תורת השם כמו שכתוב, ונסתרות להשם אלוקינו, יהיה נעשה מזה בחינת נעשה, בחינת ניגלה, בחינת תורה, בחינת תורתו, ואז יהיה לו בחינת נשמע וכולי כנ"ל גבוה יותר, כי כשבא למדרגה גבוהה מהראשונה, אזי נעשה מהנשמע שלו בחינת נעשה, ואזי יש לו בחינת נשמע אחרת, וכן מדרגה לדרגה. וצריך ללמוד תורה ולרבות בתפילה על השם מטבח, עד שיגלה לו השם הנסתר ממנו. ויהיה נעשה מהנסתר נגלה. ואחר כך יתפלל עוד, עד שיתגלה לו אחר כך גם הנסתר הגבוה יותר, וכן בכל פעם ילך מדרגה לדרגה הגבוה יותר. לבקש בכל פעם מהשם מטבח להשיג הנסתר הגבוה יותר, עד שיבוא בראשית נקודת הבריאה, שהוא תחילת האצילות. ושם יש גם כן בחינת מעשה ונשמע. ובחינת מעשה שיהיה שם, הוא תורת השם באמת. כי בכל עולם ודרגה, תורת השם היא רק בשם המושאל, רק מחמת שנסתר ממנו נקרא תורת השם, וכשבא לשם נעשה תורתו. אבל בחינת הנשמע שבתחילת האצילות, הוא תורת השם באמת. כי אין גבוה משם רק תורת השם ממש. ואחר כך יהיה נכלל באינסוף ברוך הוא, ואז הנעשה שלו תורת השם ממש. והנשמע הוא בחינת תפילת השם, ותורתו היא תורת השם ממש, ותפילתו היא תפילת השם ממש. כי יש תורת השם, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, אני כי ימתי התחילה. וכן תפילת השם, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, מניין שהקדוש מתפלל, שנאמר ושמחתים בבית תפילתי וגומר. ועל ידי דרך זה זוכין לשמחה הכנ"ל. י"א אך עיקר שלמות השמחה היא על ידי יראה כי בגילו ברעדה כתיב והיראה היא בחינת בושה שיראה ומתבייש מהשם יתברך לבל יחטא חס ושלום כמאמר חכמינו זכרונם לברכה כי הבושה היא מעלה גדולה מאוד וזהו בראשית ירא בושת ובבחינת תפילה בחינת יראת השם היא תתעלל כי עיקר התפילה זוכין על ידי יראה ובושה שהתפלל בכוונה שלמה התפילה בכוונה כוללת הכל. כי עיקר שלמות התפילה שהתפלל בכוונה שלמה זוכין על ידי יראה ובושה מהשם ידבח. ועל ידי זה זוכין לכל הנ"ל לשמחה ולעזות בקדושה. שעל ידי זה נכנסין אל הקדושה להתקרב לצדיקי אמת ואנשיהם ולקבל מהם שלמות אמונה. ועל ידי זה לזכה לידיים לקבל בהם מוסר ממוכיחי אמת. פירוש קרן שיש לו אמונה בצדיקים, מקבל מהם מוסרם אפילו בדרך ביזיון. ועל ידי זה יתבטל גירושין ומחלוקת מן העולם, ויעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והקדושה תיחתן בבחינת חותם בתוך חותם, וכל זה זוכין על ידי תפילה. י"ב בראשית דה מאמר, והוא בחינת מאמר שלם, ועל כן אמונה נקראת ירושלים. על שם שעיקר בניינה מבראשית, ירא בושת, שהוא בחינת יראה שלם, מאמר שלם, נמצא, שעיקר אך כשרוצין לצאת ולעלות מדרגה לדרגה צריך שתהיה לו ירידה קודם העלייה כי הירידה היא תכלית העלייה וזהו והמכשלה הזאת וגומר אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אלא אם כן נכשל בהם והמכשול היא הירידה ומזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם ולא ייפול לעולם בדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם כי אם יתחזק ויתאמץ, לבלי להסתכל על זה בשום אופן שבעולם, אפילו אם יעבור עליו מה, ואז יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות, כי הירידה היא תכלית העלייה. ויש בזה הרבה לדבר, כי כל אחד שנפל למקום שנפל, נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים האלה, רק לגדולים במעלה העולים בכל פעם מדרגה לדרגה. אבל באמת תדע ותאמין כי כל הדברים האלה נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים כי השם מטבח טוב לכל תמיד. י"ד על ידי גדלות נופלים בתפיסה כמאמר חכמים לזכרונם לברכה. ט"ו מידת העזות היא מידה רעה מאוד מאוד. כי אז פנים לגיהנם. אם היא שלא בשביל הקדושה מכל שכן כשמעז פניו כנגד יראי ה' וכיוצא בזה. בכל העונשים של כל הדברים החליף אברהם אבינו על שעבוד מלכויות, אך עונש העזות נשאר רק בגיהנום. הצריך לזה שתדע, שכמו שהעזות היא מידה רעה מאוד, כמו כן צריך האדם דווקא שיהיה לו עזות בקדושה, שיוכל לעמוד נגד עזי פנים שבכל דור ודור, המונעים מלהתקרב לצדיק האמיתי ולהיכנס בקדושה. כי אי אפשר להיכנס אל הקדושה, כי אם על ידי עזות, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, לא ניתנה תורה לישראל, אלא מפני שאין עזין. תיקון שני החותמות הנ"ל, שהם חותם בתור חותם, נתקנין ביום כיפור בראשן הרבה כידוע. וכל זה הוא על ידי הקולות בקדושה. כי אז צועקין ישראל קולות. ועל כן תשרה בגימטריה שתי פעמים חותם עם שתי התיבות ונקרא ירח האיתנים בלשון תקיפות ועזות ואז תוקעין בשופר וכל התקיעות הוא גם כן בחינת עזות דקדושה שעל זה נשבר עזות דסית בפרט ובכלל כנ"ל וכן כל הקולות דקדושה ועל כן בתשרה שמחת ישראל כי עזות דקדושה היא על ידי שמחה כנ"ל כמו שכתוב, כי חדבת השם עמא עוזכם. וגם, המקרא הזה נאמר על ראש השנה. י"ז <מציין> צריך האדם להתבייש מאוד לפני השם נדבך, שלא לעשות נגד רצונו חס ושלום. מכל שכן, שלא לעשות איזה חטא ועוון חס ושלום. ואם לא ימשיך עליו בושה דקדושה בעולם הזה, יתבייש בעולם הבא שזה קשה מכל העונשים. כי צער הבושה לעתיד לבוא קשה מאוד מאוד. והוא קשה יותר אפילו מעונש הגיהנום המר השם ישמרנו. ואפילו כל צדיק יתבייש בפני חברה גדול ממנו במעלה. ואמרו חכמינו זכרונם לברכה על זה, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. מכל שכן וכל שכן, איך יתביישו החוטאים חס ושלום שאי אפשר לשער בעולם הזה גודל הצער והמרירות של הבושה הזאת בעולם הבא, אחמנא ניצלן. וכשזוכה לבושה בקדושה הנ"ל, על ידי זה זוכה לתפילה ושמחה ועזות בקדושה ולהתקרב ולהיכלל בצדיקי אמת ולקבל מהם אמונה בתכלית השלמות כנ"ל. י"ח בסוגריים הגן עדן והגיהנום הם בזה העולם ממש, בצפון ודרום, אך אי אפשר לבוא לשם מחמת הקרירות שיש שם. סביבית הצדק א. יש פנים לקדושה שהם אנפין נהירים, מבחינת חיים כמו שכתוב באור פני מלך חיים, מבחינת שמחה וזה מבחינת אמת ואמונה ועל כן על ידי זה זוכים לאריכות ימים ולהפך שקר מקצר ימים היא שקר, בחינת ענפינחה שוכין, שהוא פנים דסיטרא אחא, מראה שחורה, עבודה זרה, אלוהים אחרים, בחינת מיתה, בחינת עצבות רחמנא ליצבן. ב. ואלו בני אדם הנופלים בתאוות ממון, בין המאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את האדם בסיבה קלה, ורודפים אחר פרנסתם בהגיעות גדולות. והם אוכלי לחם בעיצבון, והם מלאים עצבות ומרע שחורה. אלו בני אדם נקשרים בפנים לסדרה אחרא נ"ל, שהם ענפינך שוכין, מרע שחורה עצבות, מבחינת מיטה רחמנא ליצלן. אבל אלו בני אדם שמשאם ומתנם באמונה ומתגברים בדעתם להיות שמחים בחלקם, ויודעים ומאמינים באמת ובאמונה שלמה שעיקר הפרנסה והשירות היא רק מהשם מטבח לבד. רק שרצונו יתברך שיעשה אדם איזה סיבה קלה בעלמא אבל עיקר הפרנסה בממון הוא מהשם יתבח לבד הם דבוקים באור הפנים דקדושה שהם אנפי נעירים, בחינת חיים, בחינת שמחה ג' למפוקה בתאוות ממון שהיא עבודה זרה אין עובד עבודה זרה אחת רק הוא עובד כל העבודות זרות של כל השבעים אומות כי כל העבודות זרות של כל השבעים אומות תחובים בממון ועל כן על המטבע חקוקה עבודה זרה של העקום ועליהם צווחת השכינה שתי פעמים שבעים שהם מאה וארבעים קלין כמספר ממון עם ארבע אותיות שהם שני מיני קולות קלני מראשי, קלני מזרועי וכל קול ובחינת שבעין קלין של היולדת שצריכה לסבול חבלי לידה, וצריכה לצעוק שבעים קלין קודם הלידה, שקשים מזונותיו כפליים כיולדה. ד. וקודם שמרוויחין ממון, צריכין ללך ולעבור, ולעבור ולהתנסות ולהצטרף דרך אלו המאה וארבעים קלין, ולצעוק ולהתפלל הרבה להשם יתברך לעבור אליהם בשלום ולהינצל מהם. כי באמת כל הרווח מכונה בשם לידה, וכל ההשפעות נמשכים רק משבירת תאוות ממון, שבחינת אמת, בחינת קושטא קאי. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, יקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, שעליהם קאי על ידי אמת. אבל שיקרא לה כי שקר עבודה זרה, תאוות ממון. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. ועל כן על ידי שקר שהוא תאוות ממון, אין לו שום קיום ומעמד פרנסה. כי עבודה זרה אל אחר, הסתרס ולה עבד פרים. דהיינו השקר שנדמה להם שהם מרוויחים, ואין המרוויחים, ורודפים ביותר אחר הממון. וגם כשיש להם ממון לפי שעה באמת, אין ממונם ממון כלל. כי אין להם שום הנאה ממנו. שאינם יכולים למלות אהבתם מחייהם, וכל מה שהם ביותר חסר להם ביותר, ואחר כך מתים בעלי חובות. על כן, אי אפשר להמשיך שפע ולהרוויח ממון, דהיינו ממון דקדושה, שישמח בחלקו, שזהו עיקר השירות, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, כי אם על ידי שבירת אהבת ממון שהיא בחינת אמת, שצריך להיות משאו ומתנו באמת ובאמונה ולשבר ולבטל כל המחשבות והבלבולים והתאוות של ממון שבאים עליו בשעת המשא ומתן רק כל כוונתו תהיה בשביל השם יתברך לבד כדי שיזכה לעבוד השם יתברך על ידי הממון שירוויח וליתן צדקה להחזיק עובדי השם יתברך בתורה ועבודה ולגדל בנה לתלמוד תורה וכייצא בזה שאר צורכי מצווה ודע שהעדי תיכון הברית קודש ניצול מפנים דסית ראכה שהוא תאוות ממון, עבודה זרה, חושך, ענפין נחשוכין, מיתה, כנ"ל ונתקשר באלוקות, כמו שכתוב מבשריך זה אלוקה וזוכה לסוף השמחות את פני ה' כי זורח ומאיר עליו אור פני מלך חיים כנ"ל בעיקר על ידי התקרבותו לצדיקי אמת שהם שומרי הברית ושמחת כל ישראל בתכלית השלמות, אז ניצול מתאוות ממון. ו. כל הנפילות שאדם נופל ממדרגתו, הוא על ידי תאוות ממון, כי זה עיקר נפילה שנופל לשמד ועבודה זרה. ועל כן, כשחולקין על הצדיק האמת ואנשיהם, והקדוש ברוך הוא רוצה לגרש אוהביו של הצדיק, הוא מפיל את האויב לתאוות ממון. כי אין נפילה גדולה מזו רחמנא ניצלן. והכלל, כשיש מחלוקת, כל מי שהוא שומר את הברית יותר מחברו, יוכל להפיל את חברו לתאוות ממון. כי כל ישראל נקראים צדיקים, על ידי שהם נימולים. והעיקר הוא הצדיק האמת השומר בריתו בתכלית השלמות. וכל המקורבים לצדיק זה יוכלו להפיל את חבריהם ממדרגתם. והנפילה היא שנופלים לתאוות ממון. על כן צריך להיזהר כשיש מחלוקת על האדם שלא ייפול לתוך תשוקת הממון חס ושלום כי אולי חברו שחולק עליו ופנים דקדושה נגדו ויש לו כוח להפילו לתאוות ממון ז. לתאוות ממון היא בחינת הוא מוצא ממוות את האישה שהיא יטחול ל״י ל״י ת׳ עימד הערב רב, שחוק הכסיל. כי כל הממון והשירות של העשירים שאינם כראוי, והם נותנים צדקה כראוי להם לפי עושרם, ומשוקעים בחמדת הממון וטרידת הזמן, כל הממון והשירות שלהם מבחינת שחוק הכסיל. שהממון משחק עמו כמו שמשחקים עם תינוק במטבעות, ואחר כך הורג אותם הממון בעצמו וכמבואר בתיקונים. שחוק הכסיל, מן כסיל, די אל אחר וכו'. ויהו אסכרה לרביה דהינון חייביה, חייכת בון באוטרא באי אלמא, ולבתר קטילתלון. ועמי איתקריאו רביה, בגין דלה איתבון דעת לאשתה זווה מיניה. אבל לב מבין אשתזב מינה, דתא מן צדיק, ורזה דמילה, טוב לפני האלוקים ימלט ממנה, וחוטא יילכד בה. כי הצדיק האמת זוכה לחוכמה ודעת ויודע איך להינצל מזה. כי אפילו אנשים גדולים צריכים חוכמה ודעת גדול מאוד בעניין זה של טרדת הממון והפרנסה. שלא יבלו ויחלו חס ושלום ימי חייהם על ידי זה. כי רוב העולם נלכדו בזה, וסובלים מהירות גדול מאוד כל ימי חייהם על ידי זה. ועובדים שני עולמות על ידי זה. כי דע שהעולם הזה מלא מרירות בלי שיעור, מבחינת מרירותא דה עלמא. בעיקר המרירות היא דאגת וטרדת ותאוות הממון והפרנסה שבאה לידי פגם הברית רחמנאי צלן. ואלמלא כוח הצדיקים הגדולים שהם שומרי הברית באמת, שהם נקראים ברית מלח עולם, לא היה העולם יכול להתקיים כלל מעוצם המרירות הנ"ל שהיא תאוות ממון. כמו שכתוב בזוהר אלמא למילך, להוה עלמא יחי למסבל מרירותה. על כן, כל אחד כפימא שזוכה להתקרב לצדיקי אמת, כן ממתיק מעצמו מרירות הנ"ל. אבל מי שרחוק מצדיקים, ובעצמו הוא רחוק מתיקון הברית כאשר יודע בנפשו, מכל שכן וכל שכן כשהוא חולק ומתנגד חס ושלום גם כן על הצדיק האמת ואנשיו, עליו מתגבר יותר ויותר מרירותא דאלמא, שטרדת ודאגת הממון, עד שמכלה ימי חייו רחמנא ניצלן. ושים לבך היטב לדברים אלה, כי כמה וכמה נפשות שקעו בזה. אולי תוכל לברוח לצדיקי אמת להציל עצמך משטף מים רבים האלה של תאוות ממון, שבאה על ידי תאוות ניאוף, ושלא יגיעו אליך. והייתה לך נפשך לשלל, ותזכה לחיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. ופרנסה דקדושה היא בחינת מצה אישה מצה טוב שהיא בחינת הצדיק האמת כמו שכתוב אמרו צדיק כי טוב כי הפרנסה היא בחינת אישה כמאמר חכמינו זכרונם לברכה כל היורד לפרנסת חברו כאילו בעל אשתו ואין טוב אלא אור כמו שכתוב האור כי טוב בחינת אור הפנים אמונת אלוקותו ידבח כמו שכתוב ועלייך יזרח השם באמונה היא אחרית הימים, כי עליה עומדים כל המידות כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, בא חבקוק וימידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה, שהיא יסוד ושורש כל הקדושה, ועל ידי האמת באים לאמונה, וזהו בחינת משא ומתן באמונה שזוכין על ידי התחזקות והתקרבות לצדיק האמת דווקא. גם על ידי מצוות מזוזה נתבטל תאוות וחמדת הממון, ועל ידי זה פרנסתו מעופפת לו ובא לו בנקל. וזה שדרשו חכמינו זכרונם לברכה, שעשרת הדיברות הם בקריאת שמע, ודיבור לא תחמוד כנגד וכתבתם על מזוזות. כי על ידי מצוות מזוזה נתבטל חמדת הממון. ובשביל זה קביעות המזוזה בשליש העליון של הפתח. כי אמרו חז"ל לעולם ישלש אדם מעותיו, שליש בפרקמטיה וכו'. ה. ושליש העליון הוא השליש שבפרקמטיה. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, תבין חמשין דה אבדין, ממתן דה לאבדין. בעיקר אמונה צריכה להיות במשא ומתן. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, נשאת ונתת באמונה. נמצא שעיקר הממון, ששם צריך אמונה, ובשליש העליון שהוא בשליש בפרקמטיה. י. כל המצוות שאדם עושה אותן בלא ממון, היינו, שאין רוצה להפסיד ממון בשביל המצווה, עדיין אין המצווה בשלמות, כי עדיין אינה בבחינת אמונה. אבל כשחביבה כל כך המצווה אצלו, עד שאין מרגיש בהפסד ממון, הוא מוציא ומפזר ממון בשביל המצווה, זאת הבחינה נקראת אמונה. כי עיקר אמונה היא בממון, כשמשבר תאוות ממון, ששם פנים בקדושה כנ"ל. ואלו המשוקעים בתאוות ממון, כל מה שיש לו עשירות יותר, יש לו עצבות ומראה שחורה ודאגה יותר, ובחינת מרבה נכסים מרבה דאגה. ועל כן הממון מקצר ומפסיד ימיו וחייו. כי אין דבר שמפסיד אחריות כמו הדאגה והעצבות, כידוע לחכמי הרופאים. ועל כן מקושר בפנים בסדרה אחרא. אלוהים אחרים, מיתה, שהוא עצבות עבודה זרה, הנקראת חובה, שמכרת את הכל לכף חובה. וכל המתדבקים בה הם בעלי חובות תמיד. כמו שאנו רואים שזה המסד תלוי בצוואר בני אדם, שהם מסתפקים בממונם ולווים המון מאחרים, ונדמה להם שמשתכרים שכר הרבה, ואחר כך מתים בעלי חובות. ואם אינם מתים בעלי חובות ממש, שאינם חייבים ממון לאחרים, עדיין הם בעלי חובות לתאוותם, שהיא עבודה זרה, שמתעוות לממון רבה. כאשר אנו רואים בחוץ שאפילו מי שיש לו ממון כדי להתפרנס, ואפילו העשירים והקצינים המופלגים, הם רודפים כל ימיהם להרוויח ממון בגיאות גדולות, ומסכנים את עצמם בסכנות דרכים וטלטולים הרבה, ומטריחים את עצמם בטרחות גדולות בשביל ממון, כאילו היה מוטל על צווארם איזה חוב גדול לשלם. והחוב הוא רק שחייבים לעצמם, דהיינו לתאוותם לעבודה זרה, שכרוכים אחר התאווה של ממון כל כך, כאילו הם חייבים חוב גדול. נמצא שהם בעלי חובות כל ימיהם, והם מתים בעלי חובות, היינו לתאוותם. כי כל ימיהם אין המספיקים לשלם חוב זה שחייבים לתאוותם. כי הוא בלא שיעור או גבול. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. וזהו, לא יחצו ימיהם. אך ואני אבטח בך כי המשוקע בתאוות ממון אינו בוטח בה שם כי הוא עובד העבודה זרה אך ואני אבטח בך שתוכל להזמין לי פרנסתי בסיבה קלה ואשמח בחלקי ולא אהיה משוקה בתאוות ממון י"ב. ובאמת יש עוד תיקון לתאוות ממון היינו, שיסתכל לשורש משם בא כל הממון וכל ההשפעות ועל ידי ההסתכלות לשם התבטל תאוותו. כי שם בשורשו השפע הוא כולו אור צח ומצוחצח ותענוג רוחני. ואין מתאווה אלא למטה. ומיהו הפטי אסור הנה להשליך תענוג רוחני ולקח תענוג אב. אבל אי אפשר לבוא לזאת ההסתכלות אלא עד שיתקן בריתו, כמו שכתוב מבשרי אחזה אלוקה. שבתחילה צריך לתקן לבשר קודש, ואז יכול להסתכל באלוקות. ובשביל זה עיקר התיקון של תאוות ממון הוא על ידי תיקון הברית וכשמתקן בריתו אי אפשר ליפול לתאוות ממון